Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Hamdullillah, us-salatu wa salam, wa ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa manwela. Allahu në madhruar e falendrojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahu qofshënbi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familinë ti shokët dhe gjithëta që i ndjeki në rrugënë ti i dirindit në fund të kësa i bote. Të nërro lezër në dy takimet e kaluara, Kemi përmendur disa gjera që kanë të bëjnë me gjëhnimin Dhe të përmendur kështu besimin në te, emërtimet e ti Dhe disa nga denimet që do i përjetojnë banor të këtive një Allah në ruajt për ti Dhe normalisht aje që e kanë përmendur nga luajt e denimet nuk është të tëra Nga se ka format të ndryshme të denimet që janë përmendur në kuran dhe sunet pegamberi srallahu a sallat Por mjaftën e që kemë përmendur sa për të ilustruar të merrin dhe friken dhe dhenimin që do e përretojnë ata që kanë me përfunduatje. Dhe pa përmendur fare, azimë të i përse aje që kemë përmendur besoj që për njeri unë e menqër, për atë që ja dënë vetës e ti të miren, është e mjaftushme për të marë mësem. Dërshë sot dhe të flasë për disa prej vepërve të cilat të Do të të në nëqofse rruhemi prej tyre Jemi të kujdet shumë Atëra rridhimisht Nga kjo ruajtja Do të rruhemi edhe nga zjarë i gjëhnemit A thua valë Qfar i shpije njerëzën gjëhnem Qfar bënd që ata të përfundojnë atje Pa dushim se Nuk janë vepre të mirë ato që i qojnë atje Nuk është mirësia ja që i qojnë atje Asë në qëlliteti e asë një vepër e mirë por janë vepër e liga vepër e shëmtuara vepër e dëmshme janë ato që i dërgujë njërës atje e janë të shumë ta këto por do të i përmendi disën nga bazat e punëve të këqia dhe punëve të liga që i përmend Allahu Gjellivala në Koran dhe pegamberi sallallatë në hadith nga jo që na e të reg vërejtjen Korani është zulumi Padresia. Padresia është një vepër e shëmtuar me gjithëta format e saj që bën që njeriu të përfundon në xhanam. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "I tekudhulma fa inadh-dhulma dhulumat yawm al-qiyamah." Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ruajuni, ikni nga padresia, nga zullumi, nga sa është nderohet në errësira ditë të gjykimit, në errësira të shkafit." të dënimit në gjëhnen. E padresia përfshim shumë aspekte, duke filluar padresin energiu ndaj vetë vetës e ti, i që nuk kujdesit për besimin e ti, nuk kujdesit për veprat e ti, nuk kujdesit për fjallit e ti, i banë vetë e zullum, nga së nesërë pasaj, këto veprat e këto fjallit janë shkaktare për do dënuar. Andaj, fillën i me të zullum ndaj vetë vetës, e pastaj dhe zullum ndaj të tjereve. Dhe Sa më shumë njeriu ka përgjithësi dhe kompetenca mbi njerëzit, aq më i madh orzullumi. Nga sa dallon një njeri si i cili ka mundësi me buzëllum njëonë, e dallon që ka mundësi të bëjë 2, e ha që ka mundësi të bëjë 3, e ha që ka mundësi të bëjë, ndoshta shumë njerëzve. Prandaj sa më përgjithësia e madhe, sa më ma niveli i udhëheqjes më i lartë, aq më i shëmtuar është zullumi dhe padrejtia. Për këtë arsye edhe për ta ilusuar mësë njëri këtë, mund të përmendim atë rasë që e kemë përmendur disë herë, se një grua ka përfunduhë në gjëhlem, pse ka qenë e padrejtë, zullum ka bo. E ndaj kujt ka bo zullum? Ka bo zullum dhe një matëse. E qëli ka qenë dhe të tëtë zullum i soj, e kam bjullat masë me një dhëm, asë nuk e ka ushqy vetë, Po As nuk e kalon mocën me dalmum, ajo që të ushtier vet më kërkoi vet diçka. I ka bëzu po dom pse mbyll mocën? Ajo është kresa Allahu xhalleu ala. Pse mbyll pa drejt? Pse e privon kët mocë nga ajo ja që Zoti xhalleu ala ka dhënë? Prandaj edhe Omeri radhiallahu ta'ala anhu një herë i ka ardhur në ankejs nga një gani i njëri që ska qen musliman. Ështan kuar kundër Amr ibn Asit. Amr ibn Asit ka qenë një odhets i Egyptit e ka qëtiru Egyptin dhe ka qenë odhetsi ti normalisht ju jo e tërë popolata e Egyptit e ka pranu islamin ka mbek njerës në fin e tyne dhe kjo s'ka penguar që atat bashketojnë me muslimat në në atë ku si në shoft i është bëhë pa dresi njërën pej njerës dhe edhe aj ka kërku që t'i nda drecia e ku me kërku drecin ka shku të omeri radhjallahu ta alamu al Dhe pas ai është prezantuar çështja e Omerit dhe ka pasë me duhet bëthë të pozullom çfarë ka thënë. Ka thënë një fjalë të madhe që është një rregull i madh njerëzor. Ka thënë ma ta ist'abdatu an-nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum uhrara. Ka thënë kush u dha të drejtën që ti robroni njerëzit, të cilët nëna të tyre i kanë lindur të lirë. Apo kalinut lir me çfarë të drejtë i rrobon të njerëzit? Me çfarë të drejtë i bën të zullojnë njerëzit? Me çfarë kujt e maut të këta drejtë? Dhe qorton ashpër edhe amrin bonasin, por edhe djalin e tij që është bërë shkaptor këtë padresie atë. Ka se musliman që nga koha e parë, që nga mysimet e para të pejgamberit sazon e kanë kuptuar se zullimi shë është i shëmtuar, është i keq. Andaj padresia me gjithë traformat e saj. Padresia do të thotë një familje, padresia është shoçëri padrësia ndaj pëntorve, padrësia ndaj gjdo kujt, është me dëvërtet nga punë dhe shëntuara, që një duhet me posë kujdesën madhë në këtë padrësia, nga se nuk i qënë njerës në gjëhenem, në një që ka ma shumë se zullumi. E dyta, që i shpia njerës në gjëhenem është, mendimaldësia, këmëri, njeri ju patë drejt, apo të tregojt, si superiorët, dhe me e përsi bëj njer Çka kyti diçka më mirë se kta? Nëse e kiti turin, detyra do të më des, pasurin, me të bëj autorit më, me njerës, më të modest. Nëse e kiti pasurinë, pasuria do të më të bëj më të mshirshëm, të dendshëm, apo nëse ki autoritetin, autoriteti do të më të bëj më të avur me njerëz e kështu me radhë. Prandaj, çka është më një mosia? Çi i spie njerëzën që ne ka përkufizuar pejgamberi sa solëm në dy çështje madhore. Me një mosia është, është batrul hak U agam të nësë Muhammed e së më ka thënë Me ndje madhësi është Me ndje madhësi është Refuzimi i dëvërtetës Qëfarë dhe kofta ja Nga kush do që vjenë Në qovë se e refuzan një dëvërtet Edhe se për folë drejtë filoni Amas që e merë ti Se kush do kjo me më të regu mu Kjo është me ndje madhësi Nga se po e kushtuzan dëvërtetën Me person Pa e kushtëzën të vërtetin me rëthanat Nuk kushtëzohet E vërteta është vler absolute Ajo nuk kushtëzohet asnë nga personi Asnë nga rëthanat Asnë nga citatat Ajo është e vërtet Qëfarë në do kofta e? Përnda edhe Pegamberi sëllëllahu a sëllëm Në më thonë Në kam su që kur bivjëve për të vërtetin Nuk prish punë me marrët për të shëjtanit Që shosë hak Ajo ka pojtë vërtetin po? Shpesh ai shejtanoj për vete, do son në kët rast që ka foltë vërtetën. Dhe refuzimi i vërtetës është një lloj mendje-mohësie. Pse nuk e pranon këshillën? Pse nuk e pranon, domethënë realitetin që dikush po ta tregon? Qëre kurrë gabimi. Qëre kurse keqja. Kjo është e vërteta. Refuzimi i saj është një lloj mendje-mohësie. Dhe mendje-mohësia gjithashtu ajo që e ka përmendur për pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam është, do thotë, nën në çmimë dhe përbuzja njerëzve. Me në nëqmu njëri në basë të ngjurës si që e ka Apo, kjo është mendimaldhësi Me në nëqmu njëri në basë të gjurës që si e fletë Mja përqish gjuhen, me përbuzë Në basë të priardhes, familjes Ose u dhe vila dhe me keqës Me në qmu në riu në basë të gjendjes ekonomike dhe sociale që e ka Me përbuzë dhe pse është i varfën Me në në qmu veç për s'ka përkras, s'ka ndimtar S'ka dikurs që janë gjithë krahën Prandai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon se njeriu qe është me xhamad në këtë dhunja në ahirat si rinjolop po rinjolop si një krije e vogël që të thetë e shkelen derisa të pëfondon janam. Prandai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon nuk ka me injenet. E në çu se sinjet ku shkon jena? Në xhanam. Nuk ka me injenet ai që ka në zemër të tij edhe sa një thërmi të mendimalsis. Ndaj kuj përreguesh mendimat? Të kefondit kush, kush jam monës e tes një qka, që njerës të nënqmujm, t'i përbuzim, t'i ofendojm e kështu më radhëve. Pra da i duhet të ruhëm me nga gjdo forë mendimalsis. Qëfar do qoftë e? Qoftë aja që ka të bëj me pranimin e dëvertetis dhe kshilës, apo qoftë aja që ka të bëj me raportin me njerës, mas me nënqmuj, mas me përbuzi e kështu m Dhe gjithë është të aja që i shpije njerëzim gjenem Më të madhe Po flasë për bazët e mëkatëve të mëdha është vrasja njerëzim pa të drejtë Kjo është nga mëkatë të më mëdha Ma dje Ka thënë pejgamberi sallallahu a të sallam Në qofë se bëhen bashk njerëz e gjind Në, në qofë se bëhen bashk njerëz e gjind Gjindët kryesat tjera Edhe njerëz bëhen bashk Me vra një Njëri, pa drejtë Njërë një besimtarë Bënë bashkë me vrra Le ekeb behumullahu finnarë Të gjithë kishtë me i hu dhe Allah unë gjehnem Apo? Epse jënë shumë, jënë kejtë këtë këtë gjuhë Allah unë gjehnem Një me vrra, një njëri me vrra Dikon, pa drejtë Ski hakë Përndaj, Muhammedi sallallahu al-sallem Parmen me të vërtit Pami të të mërshme Që do të i përjetën vrasësi Ai që ka dirë gjak njerëzve Do të të të pa të drejt Njën nga to Muhamedi Sallalaz më ka thënë Do të vje i vra ri Do të të një jo vra sësi Po Ai që është vra Do të vjen të kallahu gjallewala Dhe E ka simbolizu me Prelin e kokës Dikush në këtë botja ka këtë kryt Pa drejt Zullumi ka bo Nukos të furr ajo që taka do thot leju Allahu xhel leona këtë me bodikut. Do të vijë me kokë të prerë ditë të gjykimit. Ai i thot Allahu ta xhel do thot me kët kokë i thot o Zot vetë të filonin pse më boni këtë. Kuptim qertimit, kuptim të kërkimit të hakut dhe dënimin do të atin i që ka bën këtë veprë ato. Ata e duan të thonë që vrasja është gjë e shëmtuar, gjë e shumë e keqe. Do të është nga veprat më të shëmtuarë, më të këshia, që mund të i bë njëri bisi për pashtë në tokës. Dhe e dhiri se, do të tëtë, më kati i pari bërë në tokë, ka qenë vrasja, kër e ka vra një bia demit tjetërin, për qëllimet të olëta banale e ka vra. Dhe thëtë Muhammadi s.a.s. Gjithë vrasja në tokë që bërë, I shkon gjunahi birit adimi që e ka nisi pari këtë vrasja Allah në rullë, kjo gjunahi, kjo është të merë kjo A në në qëfë si i shkon e të hisja Edhe edhe të të tërkujt, i cili përshamu të vranë dhe japë të tjerve të drejtë me vra Për ndaj në Islam, nuk qërto të vëtën vrasësi Por edhaj që urdnon me vra Edhaj që ndihmon qëftë edhe me një fjallë me vra Një njëri në konë Amerit Rjallanu është vra, padrejsisht. Jam bujtë gjashët vetë edhe e kanë bytë. Po, Nërmala, ta e kanë bytë njoni, pa po, ta gjashët vetë i kanë imu me vra. Dikush me fjalë, dikush me nëzitje, dikush kanë imu me nështëra dhe me majtë, kryesoria është vra njëri. Amerit ka urnu që do të të bëhet denimi bi të gjashëtit. Këtë gjashët me i denu E kanë thonë O prisi besimtarva të ka vra, Këta 5 Ka thonë Jo këta 5 e këta gjashët Po në qovë se këtë san aja Kërë i shteti jeminit Në të vakët se njemen është vronë san a Ka në qovë se këtë san aja Do të kishtë pjesmarje në vrasja Qovë të më një fjalë Të gjithë kësa me i denu Nga se Për e kamë mirë i salsarën nuk e ka qërtuat në vrasën Por e ka qërtuat dhe Në zitjen. Edhat i cili do të ka provoku quhet me një fjalë i cili ka bërë këtë vepër të shëmtuam. Prandaj vrasja është nga mëkatet e mëdha që faktikisht bën që njerëzit me të madhata përfondojnë në xhenem. Gjithashtu ajo që i bën njerëzit të ndrojnë lazer përfondojnë në xhenem, Allahu na ruajt. Është e, në kodë të vrasës duhet të përmendem, mos haroj, edhe vetvrasja bën pjesë aty. Jo që më vradi kanë Po djerë që po morrin guzim fatkeqësisht në emër të asaj që i midon përfundim problemeve të tjera së të lashave me ikprit e vron veten. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem na ka përmend se ashtu sikur e vron njëri veten këtë botë, çaqso ka më u dënuar vazhdimisht në xhanam. Andaj ka thon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ai të mi e vret veten, duke u hudh për snalti bien pi banesat djut. Dukon pëj malit pëj kodrë Gjohet pëj dikoj Ka thonë do të dënot duke u gjujt pëj së natin gjëhnem Këtë dënimi tjetër Ajë cilë e vran vetën Mën të hasa sumën Ku shë e mytë vetën me helm Penë dhe qka që e mytë vetën Do të denot me helm Caktuar gjëhnemit vazhdimisht E kështu me radhë Mënyra që shë e mytë vetën këto E qështu do të denot ato Gëse është pi harame për më kaftët të md Gjithashtu nga mëkatet e mëdha që bëjnë që njerët gjehnem, të rindojnë xhehenam, mund të hasë kohë shumë të na përmarrën zunumin vrasën disa nga ato kryesorët, nëse ka shumë mëkate. Nga ato që bëjnë që njerëzit të rindojnë xhehenam është gënjeshta, rana, e veçanërisht me gënju njërin në emër të fesë, me gënju emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Mën këdhebë a lejë mu të ammidan Fë li të bëwë mëqadahu minë në nërë Aj që gënjën në amër tim Qëllimisht Le të pregadit ka rikën gjehnam Me thonë këthonë Muhammed al-Satë E ku e dintë pëmdo këtë mu? Së ka këtu pëmdo këtë Allah Nuk ha komni pëmdo këtë E dintë një halë dintë pëmdo këtë në qështot Ose dush me koni sigurët në feo se heshtë A më nuk ka njëri me pëmdo këte, me hamendje, me mermendje muhe Me full në emër të Allahot azo qelë, me full në emër të pegamër zëmë Kjo feja e kujnë është? E kujnë është feja? E Allahot, vëllojës është për unë e jam, jasë e jutja Epo, na njëta, pikësaj, e zgatojmë fejnë, tësat në ka për lajimër Së përfundan njëta, kalëjmë pikësaj, së përfundan të feja Vaqdojë njërë salame ku musliman Dhe së ësht Gjitho shkramlim, gjitho gënjeshtë rëndaj fesë Allah Gjelle Huala, është me dëverim e pasuja të mlaja. Por dhe gënjeshtë të në përgjithsi, me gëny njeri, njëtë në përleshme, me njerëzit, e kështu mërat është nga mëka të mlaja që bënë që njerëzit përndojnë gjëhenem. Madhje Pjegamberësë me një aditë ka përmenë se njeri ndodhë, muslimanin ndodhë me gabu, nështë edhe, Me bë diso nga mëkatë të tjera të mëla Ma dje alkal në do të më pi Kjo është keqë e, e shëmtuar Po ndurë E kapit për gandër sënë A bënë vakia muslimani muhabit me pi alkal? Ka thonë bënë vakia E a bënë vakia muslimani me muhabit dhe me bo pun të përmëralshme Bënë vakia Kjo është e keqë e haran Ka thonë e a rren besimtari ka një ju Ka aso që po rrenë Muslimani dhe po rrenë, mashtë rrenë A po, po s'ka thon që s'zuk bën këto ato, po nuk para paramendohet. Si ja Do të ma përpara paramendohet alkall me pisën me gënjyotë. Ka se gënjerë shëntuva. Me rraj një është sifati keq. A doja ti që një njeri që na është gënjerë të rranë. Rran për çfarë të ma ma banoll të mos më. Kur fardami s'kam me fol të vërtetën, u mësua me rraj. Prandaj gjithmonë koni i vërtetë, me fol të vërtetën ose me hesht. Muhamedi sasa më ka thon, men kane yuminu billahi o liakul, khajren, li homi l'akhir, fëlljekull, khajren, e u li jeskut, kosh besënë Allahun, edhe dit në gjykime të letë të letë, dëvërtetit ose, heshtë Allah, nuk din, heshtë, në mirë është me heshtë, ndaj dëvërtetis, se me voljtë përvërtetit. Nga njëre ka interes, është njësë një dëvërtet, qëka ke mu përziti? E po, ka pasoja pastaj, implikime, komplikime të saktuarëa, Te ka funë ganiere, kañer niere dendo pun, po më merr më hesht. Kjo është më mirë se sa më fol ato që është e keq që do të përvërtet ato. Gjosa të përsoj që i spije njerëzit në xhehanam dhe do të përfundojmë me këtë, në fundit ë shumëta janë dashur ato veprime, por krosto thonë se për mëna ajo që i spije njerëzit në xhehanam është grënja e pasurisë pa drejtë. Uzurpimi i pasurisë e të tjerëve, ashtu si çdo vjerë në xhenam. Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem ka përmendur sa dite se kush e uzurpon një pöllom tokë që si takon, ja merr diku të drejtë padrejtësisht apo do të dënohet me të në xhenam. Ës forma të ndryshme të uzurpimit të pasurisë dhe të çpërdorimit qoftë të pasuris shqoqërorë dhe publike, qoftë të pasuris individuale, qoftë asoj familare, qarë dhe qoftë, keqëpërdorimi pasuris është, pa dushim, nga veprat, që bën njëriu të ameritanë gjahlemin, njëriu të përfundanë Allah në ruajtë në, në gjahlem. E edhe në këtë vepr, pa dushim, ka nivele të shëmtu e shmëri së kësaj veprat nga nivellet më të shëmtuar është keqpëdrimi i malët e jetimit. Ska mbrojtës, dhe në gjymë nga njëre fatkecështë në familje, desë krye familjari dhe lënë fëmi dëvegjen. Dhe pasaj familjartë e ti në marrën pasunin, e keqpërdorin, nuk e mësë arrujt, apo pasunin, në më të zeshtë të kjusë, se ka babën, se ka kujtësarit, se ka diket të të të të të të të të të të të t ofe me të atë që të bën shkak që me e keqprur këto pasurinë. Wallahi të dini që i jetimët që han pasurinë nuk ka marr pasurinë ai dhe nuk ka hngraj asgjë në barkun e vet, por vetë zjarri të xhenimit. Që thuaj Allahu thot se ai që e han pasurinë e jetimit nuk ka fut në barkun e tij gjë tjetër për osë zjarrit të xhenimit. Dhe çdo njeriu të dëbët, i jetimi është kategori dëbët. Wallahi ti kish pas për kras. E të kishë pasë fuqi, s'kishë guzovë kushtë nga prejkë pasurinë apëtër Dhe kështu gjithë dëni që s'ka mbrojtje, s'ka për krasë Apo nuk ka krasë të forë që e rujnë E gjenë që t'ja uzrpujnë pasurinë apëtër T'ja marin të okën, t'ja marin Që ka të qënë të ka pasurinë? Ata njerës që dhëndshëm ja uzrpujnë një kujtë pasurinë Apo ata që ua marin njerës e patë të drejtë Djerës në ty dhe mundën e tyre dhe pasurinë e tyre pa të drejtë e marrën ta dinë se nuk kanë marrë gjithë tjetër vullai Aziz s'kanohet përveçse hija e së xhehnimit e kanë marrë që nga këto vota ato ande pasuria shajt, e shajtit pronë e njëu të zë shajti do të mruajt e kujt do qoftë e kujt do qoftë nuk lejohet se nimi pronës as i pasurisë as kujt që kët e ka bëllau të shajti do të mruajt pa e kush e cëllon kët xhehni pa dyshim se Rezikon vetën e ti me zjarë të, të gjenimit E veprët e të tjera të shumë Da sigur se është a moraliteti Apo e piri alkoholit E, e, e shumë vepë atjera Por unë i përmena bazët e disa veprët e shëmtuar të këqia të, të slatë Pa dushim se Në që ose njerët nuk janë të kujdeshëm Rezikojnë që të përfundojnë në zjarën e gjenimit Allah në ruajt Ane padrësia është e shëmtuar Vrasja është e shëmtuar Vrasja është e shumtuar, cenimi i të drejtës gënjeshtra apo keqprimi i pronës gjithë këtu janë ato që duhet jemi të kujdesshëm duhet imi të jemi pra të kujdesshëm veçanërisht kur këto vëpra mund të synohet edhe pasojë edhe raporte familjare ndër njerëzorë e kështu me radhë Allah na ruaj nga zorët e gjenimit dhe Allah la mëson të tëruhemi nga padresia Allah na ruaj që kur me duart tona as me gjuhën tona mos të bëhemi shkaktor çdikush të pson As të lëndohet e lërë më që të përfundan me vrasa me dhe qëka dhe Allah në arruajt Dhe Allah në arruajt që kërën mës të përvojmë as një kafshatë haram E lërë më dhe që më te përse se, se kaq dhe në mundësof të Allah që fjale të ona dhe vepre të ona Tijen në shërbim të shpëtimit e jo dhenimit, poblef, në shërbim të dënimit të Allah në arruajt Zotë i shpëb lefët në kaq për i dhe fund O sërullam ala Muhammed wa ala Ali wa sahbë wa sallam